53. fejezet 2020. USA, New York Az irodába belépve Liza kedves fogad. Körülbelül hatan dolgoznak egy légtérben, egy pillanatra minden elcsendesül, amikor észlelik az érkezésemet. Nem ismerek mindenkit személyesen, ezért csak bólintok, és Liza asztalához veszem az irányt. Föláll, megigazítja az egyenruháját, majd tiszteleg. Örnagy, mondja hangosan, kihúzva magát egyfajta elismerésként. Hadd nagy, viccentek vissza, majd pihentintek. Azt a mindenit. El sem hiszem, minek köszönhetem a látogatást. Nem mindennapi esemény, hogy benéz hozzám egy őrnagy. Ugyan hagyjál már. Őszintén gratulálok. Szép előrelépés. Hallottam, hogy akadtak gondok. Visszalép az asztala mellé pár tossziét Hát igen, pollal megküzdöttünk. Rámemeli a tekintetét, elkomolyodik, és oldalra dönti a fejét. Sajnálom, tudom, hogy kedvelted az ezredest. Az túlzás, inkább tiszteltem, de pont ezért nehezebb. Akire felnézünk, attól azt várjuk el, hogy ne hibázzon, ne hozzon rossz döntést. Green ezredes egész élete kisiklott, és saját céljai érdekében nem lett volna rest odadobni pár honfitársát. Olyan katonákat, akiket ő képzett ki, akiknek gratulált a kiképzések és a bevetések végén. Akiknek meglátogatta a családját, akiknek a szülőanyja és a nemzőapja elé ült, dicsért minket, mondván, hogy ez nagy dolog, hiszen a fiúk egy nemzetszolgálója lett. Igen, de szerencsére lezárult az ügy. Persze ez csak részben igaz. A mai napig tart a vizsgálat, de annyi biztos, hogy Green nem azon az oldalon állt, mint mi. Többek között azt is sikerült elintéznie, hogy a műholdak piszok lassan, ráadásul pályát módosítva keringjenek, így esélyünk sem volt ott venezuela rákapcsolódni. Valószínűleg ez a olyan biztonsági húzás volt tőle, mert Tuti arra számított, hogy mindenki oda A bejelentkezésünkkor eshetetleneki, hogy nem minden úgy alakult, ahogy ő azt tervezte. Kiadta a vörös kódot. Még mindig volt esélye megúszni. Én pedig megtagadtam a parancsot, amivel elvettem az utolsó lehetőségét is. Megírtam én is és Pól is a jelentést. Elfogadtak tőlünk mindent. Engem fegyelmivel megróttak, utána meg előléptettek. Pól semmit sem kapott. Fegyelmit sem. Ugyanúgy, ahogy a pilóta sem, aki Kolumbiából hozott minket haza. Az a pilóta, akit egy venezuelai őserdőben temettünk el, hősi halottá lett nyilvánítva. Sokszor gondolkodtam azon az utóbbi napokban, hogy mi lett volna, ha jó katonaként engedelmeskedem az ezredes parancsának. Megöltem volna Glóriát, és egy olyan embert segítettem volna, aki elárulja a hazáját és mindazt, amihez én egész életemben ragaszkodtam. Az apám már halott. De azt hiszem, előtte szégyeltem volna magam, csak igazán. Ő folyton azt mondta. Vannak a katonának az életben olyan pillanatok, amikor szívtelennek kell lennie. Jól választ meg azt a pillanatot, Robert. És? És mi? kérdezek vissza. Minek köszönhetem a látogatásodat? Csak benéztem. Elmosolyodik majd a körmét piszkálja. Tudom, pocsék választattam, de elég bizonytalan vagyok. Azt kétlem. A szemem közé néz. Bár tény, örülnék neki, ha így lenne. Lizával mindig jóban voltunk, de sosem történt közöttünk semmi. Nem az esetem. Egyszer volt egy taktikai megbeszélésünk még évekkel ezelőtt, amit egy elfajzott buli követett. Ott segrészegre ittam magam, és benyúltam a szoknyája alá. És ezt tényleg így kell érteni, hogy fogalmazok. Nem csókoltam meg, nem mentünk szobára. Semmi sem követte azt, hogy a tenyerembe simult a feneke. Kihúztam a kezem, és meghúztam a vízkis üveget, mintha mi sem történt volna. Na szóval, szent meggyőződésem, hogy Liza azóta látja bennem a férfit. Hozzád jöttem. Csapok bele, mert annál jobban nem alázhatom meg, ha teszem neki a szépet, miközben csöppet sem izgat. Bírom Lizát. Rájöttem. Csak azt kéne tisztáznunk, hogy miért. Segítségre lenne szükségem. Körbenéz! Ellenőrzi, hogy figyelem minket valaki, majd úgy helyezkedik, hogy senki se láthassa az arcát. Egy jó katona arra is vigyáz, hogy ne olvashassanak a szájáról. Nem adhatok információt, ezt te is tudod. Bólintok, közben én is oldalvást fordulok. Akkor nem értem, mi mást akarhatsz. Azt. Információt. Amit nem adhatsz. Leül a székére. Egy gomnyomással aktiválja a gépét, miközben a füléig pirul. Ne kérjen tőlem ilyet, őrnagy. Nem, fér. Most Robertként kérlek, barátként. Kidülled a csodás kék szeme, láthatóan zavarban van. Ne csináld, Robert! Mit akarsz? Arról a védett szeméről kell info, akit kihoztunk Venezuelából. Na ne, megőrültél? Igen, valószínűleg. De ha még nem is, hamarosan az lesz a vége. Sen nappalom, se éjszakám. Rumbát nézek a Youtube-on. Spanyol zenéket hallgatok, és már a mindent tudok a venezuelai helyzetről. Minden pillanatomat Glória köti le, és az ő világa. Kiírtotta az enyémet. Arra a közös hazára vágyom. Csak annyit mondj, hogy az államokban van-e. Dehogy mondok. Pötyögni kezd. Próbálom követni a betűket, hogy mit ír, de túl gyors. Gloria Gomez. Vagy Glória Chavez néven van. De az is lehet, hogy új személyazonosságot kapott. Megrázza a fejét, mint aki hallani sem akar, de van egy olyan érzésem, hogy már nekem keres. Liza, kérlek. Nem tudom, milyen lehet a hangom, de fölkapja a fejét, és rám mered. Meg kell találnom. Nem találkozhatsz vele. Szigorúan védett személy. Annyit mondj, hogy jól van-e. Igen, három hete kaptam róla a jelentést. A következő egy hét múlva jön. Jól van. Bár... Bár... Már kétszer kérelmezte, hogy oldják fel a menekülti státuszát. A papírjait követeli, hogy elhagyhassa az államokat. Azt tudod, hogy hova akar menni? Karakázba. Forog az egész iroda. Nagyon nehezen térek magamhoz. Vért Pollal, hogy hogy idehozzuk. Ő meg vissza akar menni. Ott veszélyben van az élete. Őrült nő személy. Venezuelába az nem lehet. Vérdéj van kitűzve a fejére. Ennél többet nem mondhatok, Robert. Na, azt már nem. Ha most feladom, akkor pláne megőrülök. Vissza fog menni, ismerem, állandóan a bajt keresi. Melyik államban van? Robert. Hosszan mered a szemembe, majd lesütött pillantással nyögi ki. New York államban. Mi van? Itt van ebben az államban. Még a szívem is hevesebben ver attól, hogy egy állam határ sem választja el tőlem. Melyik megye? Melyik város? Robert, az égszerelmére! Mondd meg az a kódját! Nem. Szóval New Yorkban van. Suttogom, és az államra gondolok, de amikor bólint, érzem a célt. New York városban. Itt van ebben a kurva városban. New York. Mindent el tudsz rejteni. Robert, add meg a címét. Hogy kérhetsz ilyet? Engem ezért lefokozhatnak. Pokoli mérgessé válik felpattan, és a szoknyáját igazgatja. Szerelmes vagy belé? Nem felelek, de fölösleges is lenne. A tekintetem bizonyára mindent elárul. Kimegyek a mostóba. Megpördül és faképnél hagy. Utána akarok szólni, hogy ne csinálja ezt, de a vállafadat visszapillant a gép kijelzőjére, majd begyorsít. Ott a címe, a gépen. A boxához lépek. Pirossal világít a kijelzőn az információ. Gloria Carmen Gomez Chavez. 129. utca. Q Gardens. New York, 11:41, USA. Queensben van. A Jamaikai negyed szélén. Hát persze, itt élnek a gajanaiak is. Te barom, hol máshol lehetne? A védett külföldi személyeknek mindig próbálnak olyan környéket keresni, ahol kapcsolatba léphetnek hasonló kultúrákkal. Megdörzsölöm a szemem, szét fog robbanni a koponyám. A címet megjegyzem. Ha bészbólütővel próbálnák kiverni a fejemből, az sem menne. Megvagy, angyalom. Nem hiszem el, hogy itt van, ebben a városban. Tudja, hogy itt lakom. Nem is keresett, megáll az eszem. Mondjuk nem is értem, mint csodálkozom, hiszen ez a város megmutatja, amit lehet, és elrejti, amit nem akarsz látni. Egy nagy olvasztó tégely. Nem tud téged elrejteni, angyalom. Kilométerek, ennyi választja el tőlem. A legszívesebben most azonnal kocsiba ülnék és odahajtanék, de tudom, hogy le kell nyugodnom, mert egy mozdulattal magamhoz ragadnám, és üvöltve kérném számon. Mi az, hogy vissza akarsz menni? Dühös vagyok rá. Ő volt a küldetésünk. Valaki meghalt ebben a küldetésben, mi Pollal parancsokat szektünk meg, gerillákkal egyezkedtünk, ő meg csak úgy közli, hogy köszi szépen, de visszamennék. Adok neki olyan karakaszt, hogy arról kódul majd. Venezuela mi? Nem mondja akám. Itt maradsz a szép kis formás fenekeden. Itt maradsz, mert kell lesz nekem, mert féltelek, mert jössz még egy rumbával.